18. Mint másnap kiderült, Zoltán hasonló gondolatokat fogalmazott meg magában órákkal később. Én már a szokásos kondyal a fejem búbján a kávézóban irányítottam a két szakit, akiket azért fogadtam fel, hogy rakják rendbe a falat. Szerencsém volt, időben érkeztek, és hajlandóak voltak hétvégén is dolgozni. Elvégre a főnöküket évek óta ajángatom az értékesített ingatlanok felújítási munkáira. Zoltán nyolc körül telefonált. Azt hittem, együtt reggelizünk, mondta a telefonban kicsit durcásan. Ne haragudj, talán nem említettem, hogy jövök a kávézóba dolgozni. Itt vannak az emberek, és nekem is segítenem kell. Néma csönd a vonal másik végén. Nem vagyok tapló, úgyhogy kutattam a gondolataimban, hogy valami rosszat mondtam-e. De ő szólalt meg előbb. Elrontottam valamit tegnap, Nóri? kérdezte. Én pedig megráztam a fejem. Mégis, hogy lenne ez lehetséges? Tündéri volt, kedves, bókolt egész este, elkényeztetett az asztalnál és az ágyban is. Jaj, de hogy miért gondolod ezt? Kérdeztem, miközben igyekeztem kikerülni egy éppen leesni készülő vakolat darabot. Fújton egyedül ébredek, és úgy érzem, hogy lerázol. Egyébként ezt jól érezte. De nem azért, mert nem kedveltem a társaságát, hanem azért, mert dolgom volt. De szerettem volna megnyugtatni. Annyira már megismertem ez alatt a néhány nap alatt, hogy rendkívül érzékeny ember aki pajsként tartja maga előtt az intelligenciáját, és néha bizony a modorosságát is. A legkedvesebb hangomat vettem elő. Kérlek, nálásd bele semmi olyat, ami nincs ott. Egyszerűen ide kellett jönnöm, és nem szeretek idegen helyen ébredni. Ezt megérted, ugye? Megint csönd. Aztán egy kelletlen igen. Nagyon jól éreztem magam veled tegnap, de ma sok a dolgom... Reméltem, hogy beszélünk később, de ma pihent ki magad. Jövő héten tengernyi papír munka vár rád, és bár nagyjából irányba tudlak tenni, a hazai ügyintézéshez rengeteg türelem kell. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Szívesen. Én pedig köszönöm a tegnap estét. Mondtam, aztán leraktam a telefont. Furcsa érzésem volt. Mintha szakítottunk volna. Pedig... Nem volt mit elszakítani. Mégis a hívás után azt éreztem, hogy talán többet várt tőlem. Több érdeklődést, több lelkesedést. Sajnos ezt most nem tudtam megadni. Minden érdeklődésem és lelkesedésem a kávézóra irányult, amely épp nem a legszebb formáját mutatta. Én mégis csodálatosnak láttam.